що як цей сон – подарунок долі, мій останній шанс. І я взявся його аналізувати. Отже, Гаркуша, привласнивши частину Петрового майна, міг стати володарем і цієї рушниці. Моєї рушниці! Виходило, що це не Гаркушина рушниця.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 Ось-ось мало світати. Дощ припинився, йти гостинцем не хотілося, і, розрахувавши приблизно кут, я пішов навпростець. Швидко, наскільки дозволяла, багнюка під ногами.